Molt bona nit a tothom. Benvinguts i benvingudes. És per nosaltres un plaer retre homenatge a un personatge que va deixar en cabanes, Joan Guillemet i Tuèvuts, reconegut escriptor, periodista i professor figarenc que el passat 16 d'octubre va traspassar. Agraïm a la família que avui ens acompanyi i que ens hagi donat el seu vist i plau per realitzar aquest acte. Així com també volem agrair la participació de tots els cabanencs i cabanenques en aquesta lectura pública. El veí Genís mencion per tenir la iniciativa i per la seva recerca que ens ha fet. Precisament avui no ens pot acompanyar per qüestions de feina. A la veïna Antonia Gimbernat per la seva col·laboració especial. El grup de lectura. El grup de teatre 125 volts per ajudar-nos en l'organització de la vetllada i a tots els que avui sou aquí. Anna Maria Collell Guillemet, com a familiar, ens farà la introducció a l'acte. En Tomàs Fletxa amenitzarà la ballada amb una, amb una música seva. Diferents veïns i veïnes llegiran algun dels textos que va escriure Joan Guillemet, relacionats amb el nostre poble. Els textos s'han repartit de manera que entre alguns dels participants llegiran un article quan es facin els canvis, en Tomàs ens amenitzarà la seva música. Llavors sí que us demanem que els aplaudiments es deixeu pel final per tal de que la lectura sigui més amena i no trencar el ritme dels lectors. I també el que es doni si us demanarem els mòbils que quedin apagats o en silenci. Moltes gràcies. Bon tothom jo soc el Tomàs i us cantaré ara una cançó i una cançoneta al final uh, moltes gràcies per ser aquí sobretot a la família d'insignes, persones de joys, escriptors, etc. jo no sóc fill de cabanes com, com deia Guillemet eh? ni tan sols nens no? uh, cada dia aprenc coses de que no sabia que acabades i hi havia la mare al tanc. Bé, vingui el tal, doncs vingui la mà al tal, on hi ha ja plaviment, que és de Cabanes. Bé, us cantarem un poet d'una poetessa amb Port de Mesa, si ho veia per i que s'hi ha un senyor, la tal. Thank mm -hmm. you. El poble de Cabanes recorda a Joan Guillemet i Tuèvuls. Ens fa especial il·lusió fer-li un primer homenatge. Joan Guillemet encara té vincles familiars amb diverses famílies del nostre poble. I té la seva fillola, Maria Dolors Guillemet, Maria Bruguès, cosina germana, i Joan Guillemet, fill de cosins germans. Jo no he pas nascut a Cabanes. Potser sí que es podria dir que sóc net de Cabanes ja que sóc fill d'una filla de cabanes. Aquesta frase la va pronunciar el 22 de gener del 1988 durant el pregó de la festa major titulat Membrança i elogi de cabanes, publicat a l'Empordà Federal número 12. A continuació ens faran una lectura d'aquest pregó. i més records perquè com alguns de vosaltres ja sabeu jo no he pas nascut a Cabanes no es pot pas dir per tant que jo sigui fill de Cabanes però potser sí que es podria dir que sóc net de Cabanes ja que sóc el fill d'una filla de Cabanes d'una cabanenca i ja se sap que els fills dels fills o de les filles són els nets però encara quan al lloc de la meva naixença hagi estat a Figueres, us vull dir que em fa una cosa que em produeix una mena d'orgull bastant intens per poder dir que sóc mig patomoll i sentir-me identificat amb vosaltres perquè Cabanes representa per mi molt més que el nom d'una resonància més o menys llunyanes, molt més que un record indefinit, confós i sense gaire capacitat de sentiment. Cabanes ha estat a l'escenari d'alguns trossos de la meva vida, juvenil durant els quals he viscut moments cabdals de la meva existència. Ja de menut els meus pares em portaven a Cabanes a veure els avis i a la família de la meva mare i a passar-hi uns dies, sobretot quan venien a passar les festes nadalenques des de França. Hom havia anat estar-nos i ens van transcorrer els set anys primers de la meva vida. Després, quan vaig a ser una mica més gran i ens hagueren instal·lat a Figueres, i anàvem venint també, potser d'una manera més espleiada, però igualment intensa, perquè quan jo sentia que es parlava la més mínima remor o possibilitat d'anar a cabanes, jo sempre em mostrava de seguida disposat i a pull. La meva memòria gaudeix abocant coses d'aquelles èpoques tan surtoses. Records d'infantesa, d'anades i vingudes amb carro o amb tartana entre figueres i cabanes. Llavors no hi havia tants de cotxes com ara. I en bicicleta jo vaig fer-me tips d'anar-hi quan vaig a ser més gran. Hi ha el record de tantes festes majors amb tota la parentela aplegada entorn de la taula dels avis, la passada de les pobordesses al llevant de taula, les ballades de sardanes en aquesta plaça de sota on diuen que va ser tocada per primer cop la sardana per Toploro de Pep Ventura. També hi ha el record de tantes corredisses i entre entremaliadures amb amics i companys, alguns dels quals potser també són aquí i amb molts dels quals segurament, tots mantinc una relació cordial tot i haver-hi anat alguna vegada llavors, quan el seny no ens sobrava a cops de puny o a cops de roc i l'endemà ja tornàvem a ser amics també aquelles escapades d'amagat de casa nostra a nedar a la muga o a la bassa del molí sense que sabessin ni que havíem après de nedar totes aquestes coses van passant per la memòria com un retaule distant, però proper al mateix temps per obra i gràcia de la vocació efectiva, que produeix l'efecte de, de fer descloure els llavis en un somriure amarat a mitges de felicitat, recansa i enyorament. Però a l'època, podríem dir, decisiva dels meus sujors a cabanes, per la meva evolució estètica en funció de l'Empordà, va ser durant la Guerra Civil, quan els bombardells de Figueres varen començar a fer-se massa freqüents i cada vegada més perillosos. Van venir a fer estada a cabanes de manera provisional, fins que la situació millorés, cosa que, fet i fet, no esdevingué fins que s'havia acab... acabat la guerra. Ens estaven aquells avis. L'avi Frederic, al cel sigui, era el ferrer. Llavors jo em trobava ja en l'adolescència. Vaig passar una tongada llarga d'inactivitats forçoses en els estudis i en la sensibilitat a flor de pell. Em passava moltes estones passejant, a peu o en bicicleta, pel bolstans del poble i pels conreus del terme. Aquell meu avi jo dormia en una cambra que hi havia sota teulada i en un git que tenia per matalàs una màrfega de pallofes de blat de moro. Les nits de tramuntana forta eren difícils d'explicar. El vent es ficava furiós entremig de les teules i amb, i amb fregadís violent produïa com una mena de gemecs que em feien posar la pell de gallina. Si jo em va jugar una mica per poc que ho fes les pallofes de blat de moro que arrisquejaven d'una manera que no hi feien res més que augmentar les meves esgarrifances. Perquè jo m'estava dins del llit, ben abrigat i acuixat, però ben despert, mentre escoltava gairebé trèmol la magna sinfonia del vent proper, que s'escampava per la plana amb sorolls d'escarrips, de bufetades o d'elements indefinibles. L'endemà al matí, després de la tramuntanada nocturna, el cel estava ben net, no hi havia ni un sol núvol. El vent seguia bufant de valent, però el sol treia com una brillantor i, segons com, escalfava. Jo tenia ganes de desafiar la furia del tramuntanal i me del poble, a la recerca d'un racer que ja coneixia d'altres vegades d'haver-hi anat, en un camp que hi a prop de les masies. Allà em posava darrere d'un canyer, on semblava com si revisqués el mite del Déu Pan i la Ninfa Seringa. Potser caldrà que us il·lustri una mica entorn d'aquest mite. Resulta que en la mitologia grega hi figura, entre d'altres, el Déu Pan, que era el Déu dels caps dels pastors. Havia vingut al món amb potes i banyes de boc i unes orelles llargues molt peludes. Això va fer que la seva vida sencer i les nimfes de la regió de l'Arcàdia, on havien nascut, se l'haguessin mirat despantades i defugissin la seva presència. Un dia, el Déu Pan corria al darrere d'una nimfa anomenada Siringa, de la qual estava enamorat. La ninfa fugia esverada i quan el Déu Pan estava a punt d'empaitar-la, els altres déus, competits de la seva angoixa, la varen transformar en canya. Déupan, tot torbat i tristament sorprès, va sospirar llargament al costat d'aquella planta recent que moguda pel vent semblava com si exalés uns plans dolorosíssims i el Déupan va tallar alguns fragments d'aquella canya i en va fer set canons de tamall igual. D'aquesta manera va construir una mena de flabiol del qual en sortien uns sons plens d'harmonia i que feien servir els pastors, i aquest instrument musical va rebre el nom de la nimfa, siringa. Eus aquí, doncs, allò que em semblava copsar en l'acció del vent contra les tiges dels canyers. Jo havia arribat a racer, m'havia estirat damunt de l'herba i m'havia quedat mirant al cel que seguia net de núvols. Mentrestant, pel damunt meu, el vent passava com un titan furismat. Però jo no el sentia el tacte, només en sentia el bremul, que es perdia cap allà baix, cap a la muga. Allò d'estar estirat damunt de l'herba i acaronat pel sol, mentre sentia la sinfonia grandiosa del vent, era quelcom que feia vibrar interiorment i omplia d'una voluntat indescriptible. Jo crec que llavors vaig començar a copsar algunes essències estètiques de la nostra terra i vaig enamorar-me de la tramuntana. Vosaltres, cabenencs, sou tocats pel vent. Jo fa molt de temps que no he tornat a experimentar aquelles sensacions que us acabo de descriure. Encara de vegades, quan vinc a l'Empordà i m'ensopego que s'ha girat tramuntana, pujo a dalt de la muntanyeta del castell de Figueres i allà dalt deixo que el vent em toqui i em sacsegi per tots costats i que al fons dels pulmons com si fos a dintre de mi mateix però ja no és la mateixa tramuntana que llavors jo diria que ha perdut viriu no sé si és perquè a Barcelona on fa uns 20 anys que resideixo la tramuntana no hi arriba i bon favor que faria quan hi ha tanta contaminació o potser perquè quan ara bufa sembla que no té aquella mateixa fortitud de llavors el cert és que sento una mica deficitari d'aquella tramuntana que vaig començar a copsar cabanes quan no era gaire més com un marrec. Aigua i vent. Ja sé que vosaltres, potamolls, no sou només gent de vent. També sou gent d'aigua. Els vostres camps i hors tenen la sort de no haver de gaire per trobar-ne i perquè surhi. L'aigua és una riquesa, sí, però si es descontrola és pitjor que el foc. Ja ho diu la dita, el foc té durador, però l'aigua no. He seguit, per bé que distància, les angúnies que heu passat. Fa relativament poc amb els darrers aiguats que heu sofert. També he patit per vosaltres i massa boc greu aquest mal tràngol que heu passat. Ara recordo que cal al meu avi, durant els meus sojons de la Guerra Civil encara es veia a la paret la marca del nivell que havien assolit les aigües en el darrer aiguat que hi havia hagut, una vegada que les aigües de l'Amug i del Llobregat es varen trobar gairebé davant de la porta de la seva ferreria. Aquells que venen expò de llavors eren gent valenta i se'n varen refer. No sé si varen rebre cap ajut de les altes esferes, però se n'haguessin refet igualment. I jo estic segur que vosaltres també sou gent valenta i també us en refereu. Per bé que caldria que poguéssiu comptar amb alguna ajuda de dalt per estalviar-vos temps i esforços. Ja que de coratge crec que en teniu de sobres. Ara us disposeu, estimats cabenencs, potamolls i amics meus, a celebrar la vostra festa major. Jo vull desitjar-vos que aquests dos dies de celebració que tindreu siguin per tots vosaltres corulls de satisfacció i d'entreteniment i que serveixin per aprendre després, novament, amb nou braó, les vostres tasques habituals. Darrerament, entre una cosa i l'altra, heu tingut aigua d'ojo, potser una mica massa i tot. Ara, potser caldria algun pet de tramuntana, però tampoc una massa. Aquí resultarien potser escaients, aquells versos del poeta empordanès, Carles Fagis de Climent, què diuen? Braços en creu damunt la pia fusta. Senyor, beneïu la closa i el sembrat. Doneu el ver exact al nostre prat i mesureu la tramuntana justa. Que Queixugui l'herba i no ens esfolci el blat. He dit, que cabanes. Joan Guillemet va conviure molt estretament amb la gent de Cabanes i així ho va plasmar en, els, en alguns articles publicats a Canigó, en els llibres «Coses i gent de l'Empordà» i «Vent de Tremontana, gent de Tramuntana, entre d'altres. Del llibre «Coses i gent de l'Empordà» us llegiran tot seguit cinc fragments on es fa referència al nostre poble de Cabanes. Cabanes és un dels pobles de La Plana que, malgrat la poca distància que els separa de Figueres, gaudeix d'un bucolisbe envejable. Són 5 quilòmetres només que, a Duc, amb bicicleta i fins i tot a peu, dóna gust de fer. Es va avançant de cara al Pirineu i lleugerament cap a l'esquerra, Salvira el, el Canigó, que treu per darrere la cadena dels turons propers a la Clepsa Nevada al davant i més a prop, la collada del Portús, la muntanya de Requesens amb el castell a sota el Puignaulós i alguns pobles escampats per, el, per les vessants que es veuen o s'endevinen, Cantallops, Camp Many, Escolla, Rabost, Vilamaniscle... La carretera força bona, anguileja pel mig de la terra campa, que de tant en tant a la vora d'algun massot exhibeix la pinzellada verda i fosca d'un xiprer. És allò que dèiem, que quan feren el traçat de la carretera degueren anar amb molts miraments i per evitar expropiacions parcials i respectar els interessos dels propietaris, els enginyers de camins degueren haver de fer veritables equilibris sobre el plànol. Vet aquí el perquè de tants canvis de direcció sense solta ni volta. A mà dreta queda bé l'Abertran, gairebé lluny de Figueres, i carretera enllà a tocar de cabanes, cal travessar la muga, que, si bé no es pas el riu en Pordenès més, impor més important per nosaltres, pot ser el més significatiu i familiar. D'aigua, normalment, no n'hi passa pas gaire. El seu gual és gairebé veixut, llevant d'alguns indrets més profuns on l'aigua forma basses i gorcs alguns dels quals té la seva llegenda tràgica per haver-s'hi negat algú. D'altra banda del poble, o sigui, al nord, quasi paral·lel a la muga, el Llobregat el seu afluent. Bé, això de recorre, la muga, el Llobregat, és a dir, només perquè el que és en temps de secada d'aigua ni passa encara menys que la muga, ben poca, per no dir gota, Quina diferència, però quan s'esdevenen èpoques de pluges fortes a muntanya i els cabals s'engruixegen, llavors l'aigua baixa, bermulant, s'enfila pels terraplens i s'emporta amb l'empenta del correctiu tot el que troba per davant, encara que sigui el passellís de Paralada que han de refer cada 3x4 per perquè abans d'haver tingut temps de consolidar-se ha vingut una altra riuada i se l'ha endut novament. A vegades comença a córrer la veu que el riu es coma. Mal senyal. Això ja comença a ser un xic alarmant i un greu motiu de preocupació, perquè vol dir que l'aigua que ja ha començat a saltar per damunt dels terraplens i s'escampa sense aturador pel conreus propers malmetent-ho tot. L'aiguat ja ha tingut el seu inici i l'extensió de les zones afectades depèn de la intensitat de les plogudes. Hi ha hagut aiguats força importants en els quals les aigües han arribat fins al poble. Les aigües dels del rius, les de la Muga per un costat i les del Llobregat per l'altre. Per això he dit que Cabanes és un poble mesopotànic perquè... És enmig de dos rius que, encara que no siguin el Tigris i l'Eufratis, a vegades també fan el seu respecte i la seva besarda. Les aigües, doncs, arribaven pels dos costats, tot bremulant amb una remor sorda i sinistra, com si es tractés d'una llau, i es trobaven en una mena de placeta on s'eixample el carrer principal que travessa el poble de nord a sud. Allí s'esberdofien i formaven una onada gigantina que, en caure, s'escampava tot seguit pels carrers i pels baixos de les cases. La gent, mentre veien que el nivell de l'aigua anava pujant, s'afanyaven a pujar l'aviram i el bestiar menut als pisos, que s'omplien de gallines, pollastres, pollets, conills i fins i tot algun porc que encara no sabia nadar, o alguna truja amb tota la porcellada. El guiri gall que s'organitzava fa de mal descriure. El bestiar gros, o sigui vedells, vaques, cavalls i matxos, es quedaven nadant com bonament podien dins dels estables. Jo recordo que fa una pila d'anys encara es veia marcat a les parets dels baixos de Cal Meu Avi, que era el ferrer del poble el nivell que havien assolit les aigües en les darreres riuades Déu-n'hi-do perquè no sóc pas de mena baix Els carrers eren llavors de qualsevol manera i bon punt plovien quatre gotes si feia un fangueig espantós que obligava la gent a calçar-se els esclops per anar pel carrer Ara, dels esclops, sembla que se n'hagi perdut la mena i, quan plou, els pagesos solen anar calçats amb aquella mena de botes de goma que gasten els escurapous. D'aquesta propensió secular i geogràfica al mullader ve que els cabanencs hagin rebut l'anomenada de potamolls. Pot ser que n'hi hagi algú aquí qui aquest renom no li agradi gaire, però la immensa majoria s'ho saben agafar molt esportivament i gairebé ni en fan cas. El terme de cabanes, doncs, és de terra molt humida i això facilita el desenvolupament dels conreus en gran manera. Aquesta circumstància ha fet fàcil també la formació d'una flora natural, abundant, esponerosa i pràcticament estesa per tot el terme. En 1956, en plena foscor de la dictadura, el controvertit astrònom cabenenc Antoni Ribes de Conill, després de la seva mort el 1935, era un autèntic desconegut. L'excentricitat i misteri del personatge eren incòmodes per la moral del règim i això en perpetuava l'oblit. Un article a Canigó d'en Joan Guillemet ens redescobreix el personatge per mitjà del testimoni dels seus amics Antoni de Puig de Conill la seva muller Cecília Conde i Daniel Brussès. Després, tot un seguit d'investigacions fetes per ell mateix a Barcelona van propiciar l'aparició de dos articles del mateix Canigó, per part del també cabeneng Modest Serrafont i de Frederic Armanté. Sense aquestes accions, avui no tindríem cap notícia escrita de l'astrònom. A continuació, us llegiran diversos fragments del llibre «Coses i gent de l'Empordà», on es fa referència al senyor Ribes i també com se les empescava Antoni Ribes de Conill per anar de Figueres a París sense pagar el bitllet del tren. Vull portar a aquestes pàgines la figura d'una altre eminent del qual l'home no parla gaire i que ha deixat darrere seu un rastre de senyoria indiscutible i exquisida, però també, possiblement, d'una certa exonticitat enginyosa. Però hi ha quelcom més i força més important. Cal remarcar-ho perquè el país senti dintre seu el desvetllament d'un sentiment viu de consciència, dels seus valors propis i autèntics. Hi ha també, doncs, la tasca meritòria i gran que va desenvolupar dins el camp de l'astronomia, la qual encara que només va ampliar una part de la seva existència és més que suficient per omplir i caracteritzar tota una vida. Va ser un peoner de l'era de l'espai que ara veiem al vejar. Hi ha poca gent que sàpiga que durant alguns anys hi va haver a l'Empordà un observatori astronòmic actiu i notable. És llastigma que després de la mort d'en Ribes ningú no hagués sabut trobar la manera de continuar l'activitat d'aquest centre d'estudis astronòmics que ell havia fundat. Va ser desmuntat i els seus materials van ser escampats per aquí, enllà, sense que ningú de la comarca m'ho ni un dit per evitar-ho. Ara de l'observatori ja no en queda res. Al lloc on s'alçava la meravellosa cúpula giratòria i ja han fet un colomar. I a la memòria de la gent comarcana poca cosa en queda. En Manuel Brunet, que havia sojornat una colla d'anys... A l'Empordà hi havia copsat d'una manera molt aguda les excel·lències de la terra i les virtuts i falles dels seus habitants havia recollit una dita popular molt eloquent. A l'Empordà tot fuig. Seria ben trist que això fos veritat. En Ribas era tot un senyoràs. Tenia unes maneres de gran senyor. Sempre anava vestit amb gran elegància, però el secret de la seva distinció no es trobava pas en les coses que duia, sinó en la manera de saber-les dur. Els que el conegueren diuen que, encara que hagués anat vestit amb un tros de sac, hauria fet goig i s'hauria vist senyor. El dia assenyalat per a la Joguesca es va presentar a la sala d'espera de primera classe de l'estació de Figueres. Abaïllat amb una roba de viatge i al cap d'una estona de ser va començar a donar mostres de nerviositat. Primer tot mirant el rellotge, després la porta, i així successivament. A l'últim va adreçar-se a un senyor al qual ja havia filat feia una vella estona i va tenir, tenir aquest enraonament. Dispensi, vostè que va fins a París potser? Sí senyor, sí senyor, amb què el puc servir? Ai, espero el meu majordom que m'ha de portar el bitllet i veig que triga molt. Si vostè fos tan gentil i mentrestant em volgués deixar el seu moment, podria despatxar en poca estona els meus equipatges. Carà, ja ho crec que sí, tingui, tingui i disposi. En Ribas tenia unes maneres que ningú no hauria estat capaç de dir-li que no de res. Va agafar el bitllet que li oferien i després es va afanyar a despatxar un bagul que duia i que no pesava pas gaire. Tot seguit va tornar el bitllet a l'amable cavaller que li havia deixat i després de deixar-lo mig aclaparat amb les seves demostracions d'agraïment es va enfilar en un vagó de primera i es va ficar en el primer departament que va trobar buit. Quan ja feia algunes hores que el tren havia començat a fer camí, va passar el revisor. «Vol fer el favor del bitllet?», va demanar a en Ribes amb molta polidesa. En Ribes va ficar la mà a l'infert del Jack i va en la cartera. La va obrir i va fer com aquell que quedés tot sorprès. «Ai, mare!», exclama, «jo hauria jurat que l'havia posat aquí». A ferroviari, ni pensaments, que aquell senyor hagués pogut pujar sense bitllet. No s'amoïni, busqui'l bé, ja sortirà bé prou. En Ribes va treure aleshores el taló d'equipatge. ves va dir. Jo pensava que ho havia endreçat juntament amb el bitllet. Què és això? Va fer el revisor. Ah, el taló d'equipatges. Res, doncs ja està, amb això ja n'hi ha prou. Sense el bitllet no li haurien perdonat això. Senyor, tingui un bon viatge. El revisor va donar un cop de cap, va tornar a tancar amb cura la porta del departament i se'n va anar a seguir la seva tasca. Enriba es va continuar fins a París, sense que ningú torneix a marejar-lo. Va fer el viatge en primera classe de franc i va guanyar la juguesca. Aquesta és una de tantes i en podríem explicar a l'alçada d'un campanat. També, un dels seus textos de llibre «Bent de tramuntana, gent de tramuntana» ens retroba amb en un altre cabenenc, el doctor Narciseres i Vicenç, reconegut neuròleg i psiquiatre amb qui el senyor Guillemet havia mantingut nombroses xerrades sobre l'efecte de la tramuntana sobre el psiquisme i la conducta humana dels empordanesos. Tot seguit ens llegiran un text d'aquest llibre on es fa referència a aquest fet. El doctor Narcís Heres i Vicenç és fill de Can Camil Fortiana, una casa de pagès del poble de Cabanes, que, que també és el poble de la meva mare, és on he viscut alguna de les tramuntanades més memorables de la meva vida. De petit, en Narcís, com que es veia que tenia cap per estudiar, va fer el batxillerat a l'Institut de Figueres i després va fer la, de, la carrera de metge i l'especialitat de Neurologia i Psiquiatria. Quan hagué acabat els seus estudis, li de re, li degué recar d'anar-se'n del seu Empordà i va decidir de posar despatx i consultori a Figueres, on ha exercit la seva professió durant una colla d'anys, pràcticament tota la vida. El doctor Narcís Eres i Vicenç, doncs, coneix bé l'Empordà, la seva gent i la tramuntana. El doctor Jordi Eras i Trias és fill del doctor Narcís. Ha seguit professionalment el mateix camí que el pare, ha estudiat i s'ha fet metge neuròleg psiquiatre. I ha volgut treballar també a la seva terra, al costat del seu pare. També ha après a conèixer l'Empordà, la seva gent i la tramuntana. La sembra dels pinyons que es fa a la festa de Sant Isidre del nostre poble té un lloc destacat en diversos articles iniciat-se en 1966 al mateix Canigó. Tant el mateix Joan Guillemet com encars Fages de Climent venien habitualment a la festa de Sant Isidre i no es van perdre l'edició de l'any 1960 en què es va estrenar el text escrit per un altre cabenem, Josep Reverter Bec, reproduït íntegrament al llibre «Coses i gent de l'Empordà». A continuació, ens llegiran un fragment del llibre Coses i gent de l'Empordà que, que fa referència a les festes del poble de Cabanes. Cabanes és un poble de tradició vivent. El seu cicle festiu es compon de la festa major i dues festes petites, encara que totes tres són celebrades també com saben si fa o no fa. La festa major és per Sant Vicenç, patró de la Parbòquia, i s'escau el 22 de gener. Una altra festa és per la Mare de Déu Candelera, el 2 de febrer. I la tercera de l'any és la de Sant Isidre Llaurador, patró dels pagesos, que s'escau el 15 de maig. Aquesta darrera festa potser és la que es presta més per fer-ne, ja que cau en plena primavera, quan el cel i la terra són un esclat de vida i ofenor. El bon temps és un fer, i d'on a pler, més que no pas pel gener i el febrer, és ser a fora, ballar sardanes, jugar a futbol, anar a passeig pel poble, fins a la plaça, i totes aquelles coses com on sol fer quan és la festa major. En aquesta festa de Sant Isidre, Cabanes té una cosa que l'enriqueix en l'aspecte cultural i que no hi ha gaires pobles que la tinguin. De molts segles enrere, ja se n'ha perdut el record, cada any per Sant Isidre hi ha el costum de fer a la plaça del poble, acordonada amb llivans, la representació d'una peça escènica popular que porta per títol la sembra dels pinyons de Sant Isidre. En la nostra època no es troben pas gaires pobles que siguin uns guardadors tan fidels de les seves tradicions com cabanes i que cada any tornin a sentir el neguit i la il·lusió d'anar-les mantenint. Em balla pel cap com si algun personatge important hagués dit que un poble així va camí de la immortalitat. Tot seguit ens llegiran una nona, una cançó que es cantava als infants, que ens ha fet arribar a la família del senyor Joan Guillemet, que ell mateix els cantava als seus fills, nets i besnets. Son, son, vina, vine, son, son, vine que tinc son. La son és aparelada fer dormir La mainada. Ara anat a Castelló a fer dormir un carbassó. La vesprada que es tramunta solemnitza la cloenda de les parpelles del dia. Els colors es van fonent dins l'agonia serena del crepuscle. El sol s'aclofa dins l'horitzó i la teneura creix. Tot comença a dormir-se. Les boscúries s'agemoleixen sota el mantell blavós que es va ennegrin amb incrustacions d'estels. Les bestioles selvàtiques es cregolen dins dels seus cataus i la guspira dels seus esguards es va afablint pacíficament. Als cortals i masies, dins les cors i dal dels joquinès, hi ha una escalforeta de mandra en comanadissa, dolcíssim preludi del somni. Son, son, vina, vine, son, son, vine que tinc son. Les mares empordaneses canten el peu del bressol. La plenúria reposa i el ventitjol sospira. Tot s'ha plegat en un concert íntim. Tot esgronxola amb un ritme dolçament ensunyat. La fosca es pornege amb innocents promeses i dins l'arcova, el litet dansa suaument. La sona es va acostant i una triomfal benvinguda silenciosa li dona acollida en els tendres cataus de roba fina on comença el seu rellam. A poc a poquet, la mainada rendeix, mentre el, el paisatge, al marge de pesombres com els infants, s'adormin diferent. La son és aparelada a fer dormir la mainada. La son s'ha posat sobre els seus ulls com una papallona blanca. Els àngels guardians voleien com volves de neu en mig dels somnis. La nit ja no és negra, no. És blanca i clara com un mirall on els esters fan feix i es toquen uns amb els altres. La netedat d'esperit fa el prodigi. Algun soroll extemporani trenca el son i un plor de desconor ressona. Ulls en fora. La nit s'ha tornat en enfoscar i la tenebra espanta. Cal fer llum perquè la criatura se sereni i retorni a la calma. En Sonyer torna a posar-se la white, torna a la nyonya i es va fent intensa. La son, ara ha anat a Castelló a fer dormir un corbassor. pozà Fari Bia, obrir la facció n'hem mirat de tenir el que ven tota la tarda però ara ja comença a recordar doncs, bona nit a tots amb aquest acte doncs, donem per, per començar de, la nostra festa major de Sant Vicenç esperem que us hagi agradat gràcies a tots per venir gràcies a tots els que heu col·laborat petits, joves i grans cadascú amb la mesura que ha pogut uns han llegit, d'altres eh, heu fet tasques de suport i així entre tots doncs, podem fer la festa més gran. Com sabeu, des de l'Ajuntament ens agrada i som receptius a totes aquestes idees que els veïns ens feu arribar, donant suport a les vostres iniciatives. Recordeu que en el nostre país eh, ens ha donat tants de savis que no els podem acabar. I amb l'ajut de tots intentarem de donar-vos-los a conèixer. Avui, a més a més d'ho homenatjat, en poca estona doncs, hem recordat dos cabanets i ostres, que també han deixat la seva petxada com són el doctor Eres i l'estrana Ribes de Conell. Ha estat un plaer, un plaer poder agudir d'aquests textos, llegits amb el seu idioma original, tal com es va escriure, i també ha estat un honor doncs que la família, la família hagi compartit la vetllada amb tots nosaltres. Tenim un petit present doncs, pels fills que, que heu vingut, que són, els diré per ordre, si no ha hagut, en Jaume, la Concepció, en Joan i en Josep Maria. Hi ha una germana que no ha pogut venir, que està entre en Jaume i la Concepció, que és l'Anna Maria. Eh, en Jaume m'ha dit que volia doncs, eh, dir unes paraules, també, si, si són tan amables... Bona nit, bé, és difícil dir gaires coses després de la l'emoció que, que hem anat carregant en l'última mitja de tres quarts. Bé, en nom dels meus germans aquí presents, els noms als quals ja han estat dits, la Concepció, en Joan i en Josep Maria, i de l'Ana Maria que viu una mica lluny d'aquí però que està representada per alguns dels seus fills, i en nom sobretot de la nostra mare, la Concepció, de la Conxita, vaja, Lloberes, eh, dir los se estem molt agraïts. La mare, quan li vam va explicar que a Cabanes ens havien escrit, en Genís Mencion m'havia escrit, i ens havia explicat el que volíem fer, de seguida va dir, diu, això deu ser per la festa major. I ràpidament ens va començar a abocar quan amb el pare venien a la festa major, que m'ha aclarit abans l'amic Pere, que és la, la, la, que és la festa gran aquesta. Hi ha pobles que la festa d'hivern és la petita, però m'ha fet saber que acabarràs de festa d'vern és la gran. I la mare recordava que venien aquell temps el pare tenia una vespa i venien a Cal lvi, eh? a l'avi de la Maria, que és la, la seva cosina co co germana, l'Aavi Frederic, una cantua definitiva, que venien i sopaven, aven al ball, i després, quan ja era passada a les 12, tornaven a Figueres amb una tramuntana que feia normalment una fred bastant forta. Per tant, ella de seguida ho va, va veure de què i diu, això és la festa de Sant Vicenç. I per tant, ella no ens ha pogut acompanyar perquè, bé, com saben, doncs, el fas del pare es va produir fa aprenes tres mesos. Ella ja és una mica gran i, quan vingui el bon temps, algun dia la portarem a Cabanes eh? i estarà contenta de venir. Per tant, en tot cas, moltes gràcies de, de part de la mare, sobretot, i de, i de part nostra. El nostre pare eh, era molt de cabanes, ens en parlava molt. Dels germans presents, simplement per una raó d'edat, jo, jo sóc el que tinc una mica de memòria de, de coses de cabanes, no? com ho dia que van enterrar eh, l'àvia Dolors, eh, que jo tenia sis anys i, i en tinc un record. Els germans eren més petits i alguns ni tan sols no hi eren però recordem també venir a les festes de, de, San, de Sant, Isidro, eh? Sant Isidro, no, no Sant Isidro com diem ara, sinó Sant Isidro com dèiem llavors, amb els pinyons, etc. I, i algun dinar allà al, al pis de dalt de la ferreria. Eh? El pare era molt de cabanes i aquests darrers anys el pare s'ha anat apagant molt a poc a poc i per tant ha estat una, una marxa molt dolça, eh? se m'ha anat dormint, eh? que és la millor manera d'anar-se'n. No? però els darrers temps la seva memòria s'havia tornat molt selectiva i recordava sobte les coses de la infantesa. I, per tant, eh, parlava molt de cabanes. I, a part dels textos que, que ara s'han llegit, que són els més coneguts, ara que estem endreçant una mica els seus papers i ell guardava tot el que havia escrit i havia publicat, estem trobant altres coses que havia escrit sobre, sobre cabanes. De fet, sobre el mateix, però d'altres maneres. Ell sempre que podia parlava de cabanes i, per tant, el dia que ho tinguem endreçat, us enviarem unes reproduccions perquè les pugueu conservar. El pare era molt... li dava molt posar-se tot arreu i a veure què passava eh? Ell deixa en fe tenia un cert orgull i ella explicava per exemple que quan era abans de la guerra que era un bailet no? ell no van arribar a la... no, per sort seva no va arribar a la guerra perquè no, li faltava un any va... la, la lleva del biberó era dos davant seu va passar, va passar la guerra aquí Cabana sobretot i ell sempre deia que abans de la guerra ja es posava tot arreu i explicava doncs, que quan va venir Macià Figueres doncs ell era primera fila i quan va venir a la Sanya també era primera fila i jo això vaig explicar el dia que, que li vam dia dir adeu a Figueres no? el pare eh, era molt religiós tenia un sentiment molt profund de la religió i això eh, era una característica seva i ell estava segur que el cel existia i per tant jo estic segur que el cel existeix per ell per altres no ho sé, però per ell segur que existeix. I com que ell ha estat xafarder eh, i li agrada mirar tot, jo crec que ell ara ha trobat un record al seu per veure'ns. I ara ens està mirant, i està veient, ens ha vist quan era la Calamaria, eh, que ens hem trobat amb la Calavi. Eh. Per nosaltres, pels nets, eh, pels fills de... Pels, pels fills, a Calamaria és a Calavi Carmeta, eh, que és la, una àvia que tots hem, que hem estimat molt. Per tant, segur que el pare eh, Déu ve disfrutat, a part de, del sentiment de, de que la gent d'acabar a néixer recorda d'en això ens ho d'explicar, això d'en Tano, eh? perquè el d'en la mare del Tano nosaltres no ho havíem sentit a dir, ell no ens ho havia explicat mai, per tant, no. eh, alguns ho, ho ha d'explicar. Sí? Bé, bueno, en tot cas de sortir ens, ens ho expliqueu una mica. Eh? Però eh, jo crec que la nostra mare ha tingut un privilegi avui, que és un privilegi que pocs escriptors tenen, que és que la seva veu literària sigui transportada a la veu viva dels seus lectors i no només dels seus lectors sinó dels lectors del seu poble del poble que ell sentia com a seu no ben bé com a fill però sí com a net per tant jo crec que aquest és un privilegi i avui la, la, el text, la lletra del nostre pare ens ha sonat d'una altra manera que no, que no ens havíem imaginat de manera que jo acabaria si m'ho permeten anar amb els meus germans no els hi he preguntat però estic segur que estaran d'acord als meus germans i als nostres fills i nets els demanaríem que així com el nostre pare es considerava net de Gavanes ens consideressim els i els nets de Gavanes Moltes gràcies